Погасли зорі, мов відзвучали останні ноти моєї ночі, і тихо впали в холодні трави, щоб на світанні знов забраніти комусь росою.